7. Strategia bazată pe defavorizare Majoritatea clienților apreciază scenariul eroului defavorizat și se vor simți legați de compania ta prin intermediul scenariului de brand de tipul David și Goliat, Accentuând originile modeste ale brandului, te poate ajuta să te diferențiezi, mai ales în cazul în care concurența este centrată pe ideea de a fi cel mai mare și cel mai bun. Poveștele fondatorilor de succes care au jucat cartea favorizatului includ, pe lângă mulți alții, pe Nantuket Nectars, cu doar un mixer și un vis, directorul executiv al Amazon, Jeff Bezos, care și-a lansat magazinul cu de toate din propriul garaj, și Sir Richard Branson, cu brandul Virgin.